Ось один живий, а другий лежить мертвий. А серед живих так само. Один має все, другий же як немає нічого, так і немає. Виграєш битви, а треба вигравати долю. Як же це зробити? – поспитав я. Ти гетьма, тобі і знати. А моє діло пасти воли, у кожного свій спадок. Ось ця кабиця куліш зварила, тепло на цілу ніч береже добрий вогонь. А буває іцкра зла, що й поле спалить, і сама згине. Мало тут бачиш, гукнув зухвало Тенко. Хвости волячі, речі старі. Волопас поправив жар у кабиці, тепер уже босою ногою. Налекався вогню. Вже слова ніякі йому б не довшкулили. От старих волів і молоді орати вчаться, відмовив Неклопом. А мені то що ж тут бачити? Творда було перемію крутить, то панство дме навзаводи. Тепер ось козаки шабельками поблискають. Небо і собі переблизкує. Справді, коли очі наші призвичаїлися до тихого жару в кабиці, то стало видно далекі близькі повсюдні, чи то зірниці, чи пожежі, і тіні зловісні пролітали в просторі, і туга глинула звідо сіль. «Суша починається», – сказав пастух. «Погорить усе, і трави...» І хліба, а тоді настане час сарани. Зима негодяща була, не виморозила яєчок, Що їх сарана закопує в землю. Тепер вилупиться це, -це стерво і посуне тучами. Чим ти йому зарадиш? між більше не вирвався своїм дурним зухвальством. Хотець Федірш не знаходить своїх старих книгах слів утішання. «Я теж», – мовчав тяжко, – «о ти, недосвідчений чудотворць, не відвернеш ні суші, ні сарани, ні голоду, ні нещастя, не зарадиш, не запоможеш». Прийшли тобі універсал гетьманський, щоб не чіпали твоїх волів, не знаючи, що казати волопацеві пообіцелья. Нащо ж їх пасти, як ніхто не братиме?» – засміявся той. «Кожен щось дає на сім світ. Ти, геть мене, високі обітниці, а я вже хоч вали, на те і живемо». Твій ночі я відчув, як то необачно від'єднуватися від війська, пробувати усамітнюватися, втікати від збуреного тобою світу, мов схимник». Хинники зборювали плоть, жили самим духом. В його невловимій субстанції хотілося здобути вічність. Я ще далі набував переконання, що людина – це тіло. Мені теж колись витончували духа цієзуїти. Я вигостривав свій розум, вірив у дух, живився ним, і, може, завдяки цьому досягнув нинішніх висот. Та на цих висотах і відкрилося мені що дух без тіла? Може, через й зазіхають найперші на тіла, всі диктатори, тирани, деспоти, всі коти й душителі людської свободи? Мучать, калічать, убивають, нищать. Ніхто ніколи не рятує, не вирощує, не відновлює і не відроджує, а тільки уживають для своїх потреб, для влади, і марноти готове, дане від Бога. Так збагнув я тої ночі, що не змога мені без тих людей з минущістю їхньою, з нетривкістю тілесною, бо за тих тяжкотілих, простих, довірливих, як діти, і вірних, як діти, хто ж квапитися без твого покинутого війська. Патиму й далі в холодних постелях, де нічі роса. Вінчений буду не так славою, як власним жданням тої миті, коли стане довкола мене гамірливий табір, і ніздрі задрижать від димів, а вуха наповнються голосами людськими. Ми робили переходи у двію чотири милі одразу. Відрочище колодежа, званого лилайковою криницею, доскакали до косуватої, де ночували у сотника Корсунського полку. Відкосувати її до Стеблова було чотири милі. Однак ми встигли ще й пообідати в стебле, щоб заночувати в Корсуні. З Корсуня поїхали на Сахнівку, тоді на Березківці, де заночували в Корсунського полковника топиги. І далі на Млію, Орловець, Баклій, Старокостянтинів і на Тясмин. Заснований старим конець польським, мов би для того, щоб з'явився суперник для Чигирина. Ей, пане ясновельможний, не збувалося тобі суперництво, хоча й назву пораняв до річки, і ставок заготив на дві милі, щоб і саму річку потопити. А містечко було так і зосталося. Не затьмарити йому Чигирина, як цьому ставові. Не змагатися з Тясміном, а всім конецполським, з Хмельницьким, з гетьманом, за яким народу ось. Підмістечка Тясміна приїхали ми три великі милі до пустелі до Жаботина. Але ночувати там не стали, а заночували в Медведівці, від якого вже я хотів одразу добутись до Черкас, де стояло війська. На півмилі від Медведівки тяглися. Довгі мости на болотах поряд з руслом Тясмину, як і Суботова до Чигирина. Їхав я тими мостами, і здавалося, ось уже буду в Чигирині.